Вона дійшла переконання, що полковник Ауреліано Буендія втратив любов до родини не тому, що його озлобила війна, як Урсула була гадала раніше. Просто він ніколи нікого не любив. Ні своєї дружини Ремедіус, ні незлічених коханок на одну ніч, що пройшли через його життя, ані тим паче своїх синів. Вона здогадалася що він провоював стільки війн не через ідеалізм, як усі вважали. Відмовився від остаточної перемоги не через утому, як усі гадали, а перемагав і зазнавав поразок із однієї і тієї ж причини. Через справжнісіньке гріховне марнославство. Урсула дійшла висновку, що оцей її син, за якого вона пішла б на смерть, від природи позбавлений здатності любити. Одного разу вночі, в ті часи, коли Урсула ще носила його у своєму чреві, вона почула, як він заплакав. Плач був жалібний і такий чіткий, що Хосе Аркадіо Бояндія, який спав поряд, прокинувся і зрадів. Мабуть, дитина народиться черевомовцем. Інші доводять, що вона народиться ясновицем. Сама ж Урсула здригнулася від раптової певності, що це утробне ревіння, перший провісник страшного свинячого хвоста і стала благати Бога знищити дитину в її утробі. Але в прозрінній старости вона зрозуміла і не раз потім повторювала, що плач дитини в материному чреві не ознака його черевномовних чи пророчих обдарувань, а безпомилкова вказівка, на нездатність любити. Ця переоцінка сина раптово пробудила в ній всю ту жалість, якої вона йому не додала. Навпаки, Амаранта, чия душевна черстість лякала Урсулу, чия притаєна гіркота смутила її, тепер видалася їй втіленням жіночої ніжности. І з проникливістю, породженою співчуттям, Урсула зрозуміла – що несправедливі муки, яким Амаранта піддала П'єтро Креспі, пояснюються зовсім не жагою помсти, як усі гадали, а повільні тортури, що знівечили життя полковника Герінельда Маркеса, викликані зовсім не злим, жовчним, невеликовним горем, як усі вважали. Насправді ж і те, і те було наслідком боротьби не на життя, а на смерть між безмежною любов'ю і неподоленим боєгустом. Зрештою, в цій боротьбі взяв вгору нерозумний страх, що невідступно шарпав серце Амаранти. В той час Урсула стала дедалі частіше вимовляти ім'я Ребеки. Вона викликала в пам'яті її образ із колишньою любов'ю, посиленою запізнілим каяттям і раптовим захопленням. Вона зрозуміла, що тільки Ребекка. Та, котра не була, вигодована їй молоком, а їла землю і вапно зі стін – тільки Ребека, в чиїх жилах текла кров, не буендія, а невідома кров невідомих, що їхні кості стукотіли навіть у могилі, тільки Ребека з нетерплячим серцем, Ребека з невситими молоном, єдина з усіх володіла тією невтримною сміливістю, про яку Урсула мріяла для своїх нащадків. Ребеко, мовила вона, обмацуючи стіни, які ми були. Несправедливі до тебе Усі вважали, що Урсула просто марить А надто після того, куди їй спало на думку Ходити, випроставши вперед праву руку Як ото Архангел Гаврію Проте Фернанда зауважила, що подеколи Сонце здорового глузду осяває морок цього марення Адже Урсула могла, не затнувшися, відповісти Скільки грошей витрачено в домі за минулий рік Десь така ж думка зринула й амаранти, коли одного разу на кухні Урсула, помішуючи у горщику і не знаючи, що її слухають, раптом сказала, що ручний млинок для кукурудзи, який був куплений у перших циган, із них ще раніше, ніж Хосе Аркадіо, 65 разів об'їхав навколо світу, і досі стоїть у пілар Тернери. Теж майже столітня, але міцна і жвава, незважаючи на свою неймовірну гладкість, якої лякались діти, як колись голуби лякалися її дзвінкого сміху Пілар Тернера, не здивувалася зі слів Урсули. Вона вже почала пересвідчуватися, що пильна мудрість старих людей може іноді бути.